נקרע עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לה' אלוהינו, פן יפגענו בדבר ובחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם? ויאמר פרעה, הן רבים עתה עם הארץ, והשבתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביום ההוא, את הנוגסים בעם, ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלווינים כתמול שלשום. הם ילכו וכוששו להם תבן. ואת מתכונת הלווינים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם. על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. יכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקרו. ויצאו נוגסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם לכו ככו לכם תבן, מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים, לקושש קש לתבן. והנגסים עצים לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו, כאשר בהיות התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נגסי פרעה לאמור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול, גם היום. ויבואו. שוטרי בני ישראל, ויצעקעו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו, עשו. והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאדוני. ועתה לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרן, ניצבים לקראתם, בציתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם, וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. וישב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעותה לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך.